зустрічаючи тебе з квітами. Якась дівчинка, смішно шепелявлячи, чистісінько, як то її земляк, усе допитувалась. «Скажіть, це ви про образ? Це вас виведено героєм полярної поеми?» «В образі отого білого ведмедя, від якого вся експедиція стогнала?» спробував пожартувати Іван Оскарович. Але його жарто ніхто школярів не прийняв. Вони його ще й заспокоювали. У поемі ви цілком позитивний, це ж ясно. Тілення залізної волі, сили. Тож ви з тракторним поїздом пробиваєтесь крізь поргу, поспішаєте тим двом на допомогу. Стрекочуть кінокамери, фіксуючи твоє прибуття. Уже ти опиняєшся серед поетової рідні. Мимоволі стаєш тим, Ким тебе хоче бачити цей рибальський край. Для всіх, що тут зібрались, Ти не лише бувалий полярник, Герой Антарктиди. У людській уяві Ти постаєш ще й задушевним другом поета, Тим, хто підтримував його В незвичних умовах експедиції, Не раз його підбадьорював, полегшував йому існування. І він тобі може першому довірливо читав під заливання полярної ночі свої натхненні рядки. Але ж він тоді, як поет, зовсім ще для мене не існував. Хотілося б їм пояснити. Талантом творчості відкрився пізніше. Прогримів згодом. А тоді був просто дивак з кореспондентським квитком посланий супроводити експедицію один із тих непристосованих необов'язкових при тобі суб'єктів котрих іноді не знаєш куди притулити в експедиції майже завжди знайдеться кілька таких що ніби неминучі але більше плутаються під ногами налипають як морська дрібнота на тіло корабля мусиш їх нести при першій зустрічі ти навіть Подиву не стримав, як міг такий кволий, хирлявий чоловічок опинитися в колективі новітніх вікінгів, де треба людей двожильних, людей сто разів гартованих. Потім уже стане відомо, яку наполегливість виявив цей суб'єкт, домагаючись права участі у вашому поході, яка дуже пристрасть вила його штовхала оббивати пороги, доки він кінець кінцем таки домігся свого. Озброєний кореспондентським квитком, але тримаючись на ногах після шквалів та штормів, після нападів морської хвороби, він таки ступив одного дня разом з вами на вічну кригу. Перейшов з ніяковою усмішкою, з дитячим нежитим підносом, з обмерзлого судна, у світ сліпучих, певне з дитинства омріяних снігів, найчистіших снігів планети. До смішного, соромливий, делікатний, зовсім безпорадний у практичних речах, цей шепелявий улюбленець муз не викликав, з твого боку, серйозного зацікавлення. Що там і казати про якусь глибоку між вами дружбу? Ти для нього... Зевс громовержець, мабуть, із замашками самодура. А він для тебе. Ну, що тепер навіть згадувати? Був він, наче якийсь недоречний у вашому поході. Здається, почував свою завість і від того ще більше ніяковів, робив спроби прислужитися товариству та все якось не попад злобиво кипкували над ним, мовляв, кореспондент наш і при плюсовій температурі ухитриться обморозитись. Для тебе він теж складався в образ особи майже анекдотичної. А вийшло, бач, так, що саме йому судилося стати співцем експедиції, творцем знаменитої полярної поеми. Поема, яка стала для її автора лебединим співом. Клав у неї всього себе, щедро, нещадно.